24. fejezet. Boki. Gyerekként Bokival megegyeztünk egy jelben. Mondhatunk a másiknak bármilyen szemenszedett hazugságot, vagy légből kapott mesét, elég volt, ha közben a mutatóujjunk körmét belenyomtuk a hüvelykujjunk húsába, ugyanis akkor semmit nem számított az egész. Persze, amikor az ember rá akarja szedni a másikat, akkor nem szeretné, ha azonnal rájönne a turpisságra. Ezért a legjobban olyankor lehetett hazudozni, amikor egyik kezünk rejtve volt. Nyolc évesek voltunk, cipeltük haza a szatyrokat az üzletből, és ránk sötétedett. Akkor megkérdeztem Bokitól, hallotta-e, hogy az egyik srácnak a ketyerészőktől van egy repülő farkasa. Az erdőben találta, megszelidítette, és éjszakánként oda repül vele, ahova akar. A farkas pedig szót fogad neki, de ha más akar neki parancsolni, vagy akár csak szól hozzá, akkor azt darabokra szaggatja. Kivált kép, ha sötétedés után próbálkozik. Boki rögtön gyanút fogott. Azt mondta, esküdjek meg anyám, sapám életére. Én meg is esküdtem, de közben jó erősen belevágtam a körmöm a hüvelykembe, amitől a szatyor még nehezebb lett. Boki pillantgatott a kezemre, de nem látta a trükköt. Épp a fémgyűjtők kolóniájánál jártunk. Jó lett volna nappal átmenni rajta, de nagyon sokat várokoztunk aznap kukoricalisztre meg sóra. Valahányszor letettük a szatyrokat, hogy susszannyunk, láthatóvá váltak az újaim, ezért valami másról beszéltem. De ahogy felvettük a csomagot, megint rákeztem. Elmondtam azt is, hogy ha ránézel, egyszerű kutyának gondolod, szárnya sincs, de már volt, aki rászolt éjjel, mert azt hitte, hogy a saját kutyája, és a farkas tüstén darabokra tépte. Mire beértünk a fémgyűjtőkhöz, Boki már teljesen sápat volt, és nagyon be volt tojva. Nem nézett se jobbra, se balra, csak ment a két szatyrával, amilyen gyorsan tudott. És akkor mondtam neki, hogy te hülye, ne szarj be, a mutató a hüvelyken vágtam, én találtam ki az egészet. Rám nézett, előbb nem akarta elhinni, aztán az egyik szatyával úgy hátba vágott, hogy hasra estem. Aztán felsegített, és mind a ketten röhögtünk egy jót. De is a lábunkat, mert nem akartuk, hogy valamelyik ketyérésző becserélje a szatrainkat, két nagy pofonra. Miután kijutottunk a kolóniából, még sokat ökörködtünk, és eldöntöttük, hogy majd megszivatjuk a kisebb kölyköket, is ha hazaérünk. Most arra vágytam, hogy bárcsak azt mondhatnám neki, te hülye, végig úgy volt az újam, nem láttad? A szabály a szabály, a csillagos eget is lehazudhatom, ha a körmöm a hüvelyken bevágom. Hát elfelejtetted, vadbarom. Csak hogy nem így volt, és nem mondtam semmi égbe kiáltó hazugságot, egyszerűen csak elhallgattam az igazat. Azt, hogy kiskormányügynök lettem jó pénzért és vízumért. Hogy amíg ő hatalmas kölcsönt vesz fel, én vidáman járok a kurzusokra, meg színházba viszem a nőmet, mert nem kell a végén semmit visszafizetnem. Most itt ülünk mindketten a nappaliban. Arról volt szó, hogy játszunk, de Boki elkezdte nézni valamelyik játék múlt heti bestofját, amiben ő is részt vett. Végül tizenegyedik lett, épp hogy nem került be a top tízbe. Én meg csak bámulok magam elé, és el szeretném mondani neki az igazat. De tudom, hogy Rod órája figyel, mint egy gonosz szem. Hirtelen támad egy ötletem. Boki, tudod mi ez? Rámutatok az órámra. De csak mutatok, nem mondom ki, hogy óra. Rám néz, megvonja a vállát. Óra. Már láttam. De milyen? Megint oda pillant, de továbbra is a játék köti le a figyelmét. Itt a mén, hát nem tűnik valami nagy számnak. Az enyém minden esetre jobban néz ki. És vigyorogva mutatja a sajátját, amit közvetlenül a városba érkezésünk után vett magának. Ekkor ráülök a jobb kezemre, és a ballal a kis asztal érintő képernyős felületére kezdek írni elég nagy ákombákommal. Mindent hall, és talán lát is. Rottól kaptam. Nézem, hogy mennyire olvasható, amit írtam. Hát nem túlzottan. Nem szeretném, ha Boki megkérdezni, mit írtam oda, mert azzal leleplez, ha esetleg ezt is lehallgatják. Inkább végighúzom a kezem az asztalon, eltüntetem az írást, és újra kezdem olvasható betűkkel. Ekkor kezd el villogni a szemüvegem. Felteszem. Rodaz. Így jár, aki farkast kiált. levegőt veszek, és fogadom a hívást. Szia, Vik, mit csinálsz? Nyelek egyet. Észrevette volna, hogy készülök valamire. És ha látta, hogy ráültem az órára... Ilyet máskor is csináltam, egyszerűen jól esik néha a kezemen ülni. Nem, nehezen hiszem, hogy rájött volna valamire. Boki játszik, én megnézem. Nincs kedved járni egyet? kérdi. Tudom, most azt kell mondani, hogy de persze. De hezitálok. Rod megelőz. Nem muszáj most, lehet holnap is, ha nincs kedved. Holnap vasárnap van. Megígértem Ájlának, hogy elviszem az erdőbe, megmutatom a kolóniánk helyét. Már sokat meséltem neki, de most látni szeretné. Én nem annyira, de ájláért ért bármit. Abban is reménykedem, hogy talán valahogy el tudom mondani neki, mi van Roddal meg az órával. Szóval inkább legyek túlrodom most. De van kedvem, találkozhatunk most is. Oké, ki a metróhoz negyed óra múlva? Persze. Rendben. Nekajáj, elviszlek vacsorázni. Az jó, ha nem újabb bevetésre akar rinni. Remélem semmi komoly, csak barátkozni akar. Tegnap a gömbös sztori után nem kérdezett semmit, csak szótlanul behozott a városba. Rod kapcsol, én meg csak ülök Bambán a kanapén. Ekkor Boki megállítja a játékot, és oda jön hozzám. Ledobja magát a kanapéra, és megveregeti a vállam. Mi van, Vik? Magad alatt vagy? Megvonom a vállam. Semmi kedvem vele találkozni, de jobb ma, mint holnap. Egyetértően bólint. Biztos elvisz valami jó helyre kajálni. Lehet, de nincs nagy étvágyam. Feltápászkodom, felveszem a szemüveget, és elindulok. Kint lassan kezd lehűlni az idő, már csak harminc fok van. Az utcák ismét benépesedtek, a teraszok megteltek, mindenki megy valahova. Én épp a titkos ügynökömmel találkozni. Nagyon romantikus. Amúgy ma is Ájlával lettünk volna, de az apjának ma van a hatvanadik szülinapja. Nagy családi ünnepséget tartanak. De mi van az én apámmal? Három hónapja szinte semmi hír róla. Azt mondta, majd jelted magáról. Noha most nincs nagy felfordulás a város körül, mégis aggódom érte. Amióta elment, csak annyi történt, hogy Bokit úgy másfél hónapja felhívta az apja. Se nevet, se helyet nem írt ki a szemüvege. És annyit mondott, hogy mindig jól vannak, az én apám is, mondja meg nekem. És azt, hogy ne feledkezzek el a kolóniáról. Hát, ha az apám így képzeli a kapcsolattartást, az nem jó. Anyának is mondtam, láttam, hogy ő is elkezdett aggódni. De nagy patáliát sem akarok csapni, mert nem szeretném, hogy rotkutakodni kezdjen utána. Szerintem ezt apa sem szeretné. Egyébként Rod azt mondta egy hete, hogy a nagybátyám nyomára bukkant, és legyek türelemmel pár hetet, össze fog hozni vele egy találkozót. Ez nagyon izgalomba hozott. Találka bátyóval. Öt éve nem láttam. Ráadásul az egyetlen ember, aki volt a gömbben, és talán többet tud róla, mint én. Azt hiszem most ő az egyetlen a világon, aki megértheti, milyen helyzetben vagyok. Már egy ideje állok az állomáson, amikor felbukkan Rod. Ezúttal nem kocsival jön, csak felsétál a metróból. Vállamra teszi nehéz kezét, és elindulunk visszafelé az aluljáróba. A metróban tömeg van, nem sokat beszélgetünk. A spátornyoknál szállunk le. A panoráma elindulunk felfelé, ugyanoda, ahova első este anyavitt. Anyáról kérdezem, noha tegnap találkoztam vele. Kiderül, hogy rott csak a múlt héten. Azt mondja rettentően sok a munkája, és nagyon várja már, hogy kivehessen pár szabad napot. És akkor talán elmennek együtt valahova, de még nem volt ideje azon gondolkodni, hova. Most, hogy nappal vagyok itt fenn a toronyban, rendesen szemügyre tudom benni a várost. A kolóniák tákolt építményekből álló tiritarka színfoltjai mind eltűntek. A helyükön még látszanak a kopármezők, az üzkös maradványok, de a gaz és a gyom már mindenütt megjelent. A leégett telepek feketéje szép lassan zöldre vált. A városfalra telepített ezernyi drón halálos, csillogó gyöngyfüzérként kanyarok körülöttünk. Bent nyüsgés, kint enyészet. A kettő között pedig a gyilkos fal. Újváros felé nézek. Nem látni mozgást. Igaz, elég messze vagyunk. De annak a falán is látni a drónok hadait. Mindenre készen. Asztalt foglalunk, majd a svéd asztalokhoz megyünk. Immelámmal válogatok, alig van étvágyam. Rodnak annál inkább. Azt mondja, reggel óta nem evett, akkor is csak egy kefirt azóta meg a hivatalban van. Mikor jól lakik, hátradől és mélyen a szemembe néz. Mi a baj, Vik? Hiányzik édesapád. Valaki magyarázza meg nekem, honnan tudja ez az ember ennyire, hogy mire gondolok. Bólintok. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok segíteni. Azt hiszem most ő sem szeretné, hogy kutassak utána. Jól gondolom. Megvonom a vállam. Erre elmosolyodik. Nem kell válaszolnod, igazad van. Kérsz egy bort. De én az én felelősségemre. Különben is már nagykorúsítva vagy nem, akkor élvezd az előnyeit is. Bólintok, hozat egy üveg bort. Nézem, ahogy az esti napfény játszik a borbíborában. Olyan, mintha nem is ital lenne a poharamban, hanem vörös fény. Iszom egy korgy Bizsergés fut végig az ereimen. Egyszerre furcsa és jó. Vik, a helyzetünk nem olyan rózsás, mint reméltem. Próbálok értelmesen nézni, leplezni a gyomromat lassan összehúzó félelmet. Várom, hogy folytassa. Megígértem, hogy őszintén fogok beszélni veled. A főnökeim nem elégedettek az eddigi eredményünkkel, és le akarják állítani a programot. Érzem, ahogy a gyomromból szétárad a rémület. A leállítják, az mindennek a végét jelenti. Nincs többet álla, közös élet, bokival, anya, suli, vízum, fizetés, és már rapa sincs, és a kolónia se, ahová visszamehetnék. Mély levegőt veszek és próbálok figyelni. Nagyot kortyolok a borból. Igazából nem az a bajuk, hogy nem teszed meg, amit kérünk, hanem az, hogy úgy látják, túlzottan a gömb befolyása alá kerültél. Volt, aki azt mondta, hogy hiába nagykorúsítottunk, igazából még gyerek vagy. Szerintem viszont a korodhoz képest éret vagy. Nem mondhatok el többet, de elég nagy csetepaté kerekedett a személyed körül. És ezzel mindketten bajba kerültünk. Kértem tőlük még egy hét haladékot. Nehezen, de megkaptuk. Ennyi időnk van bebizonyítani, hogy megéri veled foglalkozni. Mit kell tennem? Kérdezem habozás nélkül, de közben azon gondolkodom, vajon tényleg túlzottan a gömb hatása alá kerültem-e. És ha igen, az sem volna meglepő. Megmentette az életemet, oda repül velem, ahova akarok. Nagyon nem mindig, de sokszor. És együtt véghez vittük a csodát. Tavaszt csináltunk. Mégis mi volna a normális viszony vele? Különben is. Tegnap nem épp az volt a baj a Rodnak, hogy nem mentem le a suli elé a gömbhöz. Lehet, hogy még azt is érzékelni tudják valamilyen módon, amit gondolatban mondok a gömbnek. Tegnap tényleg azt gondoltam a kolóniában, mikor a gömb emelkedett, hogy megteszem, amit akar. De ezt Rod honnan tudja? Rod jelentőség teljesen rám néz. Vik, most nem az a kérdés, hogy mit kell tenned. Inkább az, hogy mit nem kell tenned. Stratégiát váltunk. Legközelebb, ha jön a gömb, ha hív a gömb, ne szállj be. Akkor látni fogják, hogy ha nem is tudod uralni még teljesen a gömböt, azért a rabja sem vagy. Ha ez működik, megnyugszanak, és folytathatjuk a programot, a kísérletezést. Uralni a gömböt, ez vicces gondolat. A gömböt nem lehet uralni. A gömb a maga úra. Ugyanis ha rabja lettél, folytatja Rod, akkor azt a következtetést fogják levonni, hogy ez nem eszköz, nem jármű, még csak nem is fegyver, hanem maga az ellenség. Bárhonnan is érkezett. Én nem tudom elhinni, hogy ellenség, motyogom. Rod nem mond semmit, megint láthatóan a szememben néz, és közben az ujját az ajka elé teszi. Tehát hallgassak. Jó, hallgatok. Gondolkodj ezen, gyűjtsd az erőt, meglátod, meg tudod tenni. És mi van, ha nem jön a gömb héten belül? Rod elmosolyodik. Vik, te nem vagy vallásos, ugye? Nem vagyok. De azért hallottál a Sisi Szent Ferencről? Mintha egyszer apa mesélt volna róla. Rod folytatja. Ő egy jó fiú volt. Állítólag ő mondta a következőket. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit tudok. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Hogy jön-e a gömb, az nem a te dolgod. Azon nem tudsz változtatni De szerintem jönni fog Amit viszont akkor teszel, amikor jönni fog Az már rajtad múlik Nos, ahhoz kell a bátorság Okos vagy, és azt hiszem pontosan látod Mennyi minden múlik ezen Még ülünk egy darabig Nem tudom, hogy a bor, ez a hír, vagy mindkettő az oka De úgy zsong a fejem, hogy alig bírok gondolkodni Rod fizet, aztán lemegyünk És sétálunk kicsit az esti hűvösben A következő metroállomásig Ő ott metróra száll Én viszont maradok a felszínen Gyalog, indulok haza. Szükségem van arra, hogy kitisztuljon a fejem, és végig gondoljam ezt az egészet. Letérek a zsúfolt fő utcáról, és csendesebb mellékutcákon baktatok. Ekkor megszólal egy hang a fülhallgatóban. Olyan váratlanul és hangosan, hogy összerezzenek tőle. Kedves Vic! Önnek ezen a héten még legalább két kilométert kell gyalogolnia, vagy egy kilométert kocognia ahhoz, hogy az egyéni mozgásprogramját teljesítse. Mentor vagyok. Én szóltam. Idióta! Szóval ez a beépített robot a mentorom. Kiváló, ha nem vette volna észre, pont gyalogolni kezdtem. Hol is tartottam? Most tehát minden a gömbbel történő következő találkozáson múlik. Ez így nagyon félelmetes. Lehet, hogy végül a gömb fogja a vesztemet okozni. Hirtelen az jut eszembe, hogy mennyit féltem az elején a gömbtől, és a végén mindig kiderült, hogy a javamat akarta. Nem akarhatja épp most a vesztemet. Szerintem meg fogja érteni, ha most az egyszer ellenállok a hívásának. Ezzel bíztatom magam, de a félelem csak nem múlik el. Legbelül, mintha egy hang azt mondaná, nem, a gömb nem így működik, és ezt te is nagyon jól tudod. Lehet, hogy épp ezt akartak kérni tőlem a gömb tegnap a kolóniában, hogy most legyek erős és álljak ellen rotkérésének? Nem tudom. Össze vagyok zavarodva. Hol ezt, hol azt gondolom, és vívódom hazáig. Mielőtt belépnék az ajtón, megint a fülembe ortibál. Gratulálok, Vik! Teljesítette az eheti programot! Örülök, hogy egyből megfogadta a tanácsom. Örülök, hogy segíthettem. Ha nem sértem meg, javaslom, hogy ezután tegeződjünk. Mentor vagyok. Én szóltam. Jól van, te marha. Válaszolok. Most odáig vagy magattól, mi? Valahogy csak ki lehet kapcsolni ezt az idiótát, vagy legalább lehalkítani. A frászt hozza rám.